Huxinetako teknikari sailean diren Ogoitabos bat ikasleek muntatu dute Egaskin txipia bosteun kilok ala ere sortzi metro luzitasun eta behar nean bi leku horotara berreunoren behar izan dituzte Egaskinaren piezak osatzeko koxe albiztu jentuzten dugu Egaskinaren erraikuntzan parte hartu du. Guk ez gu ikusi hastapena zita duela bi urte hasti dela baina gu duela urte batari arigira. E guk egin duzi Egaskin orte guk piezak ekoiztu ditugu eta atelieran eta gero muntatu bai, interesgarria da. Jakas argindegi, San Josepe Lizeoako erakaslea da, baita ULM monitorea ere. Bada bi urte idekidugu Lizeoan opzioan BIA, Breve Iniziazioa Aeronautik, eta beraz uh, ikasleak batuzte kurtsuak, ikasteko bez aeronautika eta teorika, kurtsu teorikoak, eta gero dugu eta biarritzeko aurrikla Partimenma tartu mm. eta, Ehor si dugu ekin uh, egazkin hori, menan uh, etpiez detase. Aurten beste horreta sortzi ikasleek pasako dute BIA edo aeronautikan iniziazio brebeta. Makoitzak horren bateko egalaldi bat gidatuko du ekainean, gabi idartagieta miahitzeko aireportuko aire trafikoko kontrolatzailea da. Ozti dalgoi zuntan egazkina ibilara zidulujean. Martxan da huntza? Biziki huntza, dena huntza da, motoga biziki huntza da. Eta tamperatura koncha, olioan tamperatura motora bizki untsa mattzen Ez du oraino egalegin egin egazkinokat? Ez es, ezo no. du egaldi uh, lehen le, le orduak uh, lehen orduak lehen orduak. Sanek BIA pasatzen du eka inana ULM eraiki behia gidatuko du horren batez. Zuk pasten duzu beraz BIA hori zer da? Berrebet abat. Tagero baitugu uh, abantaiak pasatzeko uh, mohrebede piloto da horreko uh, gauzak. Zerri kasetzen duzu e? Eh? Kasetzen duzu uh, nola egazkin batekin aden, uh, meteorologia, aerologia, uh, egazkin Iztudiat. Egin beharikoen saioak egin eta datorren ostiralean egazkinak bere lehen egaldia eginen du.